A nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az ócska színjátékot Nem meg, Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem. nem Visszaszámolok Száz 98. Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfej Jancsi Civil Rádió a 9800 És interneten Őrzők, vigyázzatok a strázsán, csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon florence összekeverten. Búcsúszható őszi emlékei a hajnali párás díszkócos táncitelmen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallatnak soha.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 Jó reggelt, ha kell egy fejjáncsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala 14 éven a nem és felette is, csak igen korlátozott mértékben való és egyáltalán. Viszont kívánom! Embócman, ezt látva a van. Gondoltam, hívom a haberom, Elmondta kóserül, nem képmutató Volt a kevesek A nemesek De sokkal több volt a kisbetűs nemecsek Volt hol a kertész A bukszust nyírta Közben a már Ki mindent rosszalt már Az új kurzust írta Volt népképviselet Szerintem egy nagyon Keszekusza, de hihetetlenül érdekes Most Nagyon messziről jött Emberem vagyunk túl egy egész jó formában lendült Bakács ti volt esténkedővel. Filippa ezúttal is nélkülöznünk kellett. Most kell a onnan Isten mencs, az ülel, December másodikán lesz a következő alkalom. Szombi, újra most kell a segítség, meg onnan fentről Isten menj, az Uber menstől 7 perc reggel 7 óra Nagyjából 6 és 8 fok között váltakozik a hőmérséklet Biztos van, ahol 5 és van, ahol 9 talán derült az ég. Ma a 2019. november 19-e kedvan, van, és el kell, hogy mondjam, hogy kerek egy hét múlva nem lesz érül a bonyolítások eljegye, mert elviszem a sarkamat az orvosához. Ebben az évben további kihagyásokat nem tervezek, de ez az év már nem tart sokás. A jövő évet nem ebben a rádióban kezdem. Születésnapját ünnepli ugyanakkor ez a rádió, ugyanekkor törölve. Ma is érzem a kisztányi. Egy illendő lesz majd felköszönteni, teszek is érte. Szívekben pusztaság Decemberből három hét Lesz majd, abból az első hét Még közélettel megy el Az utolsó két hétből kivonom Az összes politikát Leszámítva, ami beszűrődik És a kötelezőkön kívül 9. kerület Városliges ZRT Semmi egyéb nem jön be És hogy mi kerül a helyére Az majd december kilencedikétől tapasztalni fogjuk. I ől. Intellek, intellek intellektuális szinten nem méértem, hogy? az99 és 0 egy has egy. Ezen a két telefon számonérnek el. 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1950 1960, 1970, 1980, 1990! Úgy látszik, a 80-as éveket is nekünk kell Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem a jövő évben, melyik rádiónál kezdi. Azt majd elmondom akkor, amikor aktuális lesz. Nagyon szép Nagyon szívesen. Szépen. December 16-a a napja, amikor ennek a bejelentésére sort kerítünk. Beleértve, hogy minden kerítés kísérleti, addig még nagyjából egy hónap. Ki tudja, mit hoz az élet, és most nem arra gondolok, hogy közben széttépnek más rádiók, hanem az az egy is visszavonja az ajánlatát. Mondtam, hogy ez a műsor 14 éven aluljaknak nem való? Addig én amondó is vagyok, hogy ne érdeklődjenek, mert az ég egyet a világon nem fogok mondani semmit. 33. lett a nézettségben a legutóbbi civilapályán. Az ATV harmadik legnézettebb műsora volt. Köszönöm szépen a figyelmet. Az vagy a daganot. fény. belőled kékfény, az agyamat fény. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt remélem azért elős frekvenciára lesz vannak a a Elnézést, ahol... elnézést. Ha azt mondtam, hogy én december 16-áig nem beszélek róla, akkor nem beszélek róla. Önök se beszéljenek róla, és ami a frekvenciát illeti, nem valami mogulhoz megyek, a vételi viszonyok lehet, hogy a mostaninál is rosszabbak lesznek. Ennek a műsornak nem az a jelentősége, hogy gyan szól, hanem hogy szól. Kimélyenek meg attól, hogy különböző találgatásokba kezdenek, amelyeket nekem meg kéne erősítenem, jó? Egy elég tapasztalt lelépő vagyok, sajnos. Eleganciámat kérem, ne tegyék tönkre. Bármi más, 061 099 és egy. Összerakni nem lehet, halld be kedves Szavó Lászma, miért gyilkozz engem meg? Moszlám az ahogy rám vár. Ez egy befogadó negyed óra, én azt hiszem, hogy az igény világ világán semmit nem fogok mondani, leszámítva, hogy 7 óra, 15 Sok perc van, meg ilyeneket. Között, Tegnap este valahogy megteltem. Kés csoda, hogy azt megelőzően nem teltem már meg. Tudják, mint a kuka, amire az ember rálép, vagy mint amikor a repülőtéren látják azt, ahogy a fiatalok, vagy kevésbé fiatalok ráülnek a bőröntre annak érdekében, hogy be lehessen csukni. Nagyjából én is ilyen vagyok. sem hosszabb folyamat. Mindazonáltal befogadó vagyok, 061 valamint 06 Jó reggelt! Jó reggelt! Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy mit tud-e rannik év utolsó lemezről, az gót hogy tényleg valami is? Töltetlen Nagyon! Nagyon jól beszél, mert a legutóbbi levezéről annyit tudok, hogy megfogtam talán Toulouse-ban, és visszaraktam, mert nagyon sokba került, de szerintem nem tettem jól. Nagyon jó nem ez egyébként. Csak azt nem tudom, hogy kérek, a fia, igen, azaz, igen, igen, annak Cél a fel... igen, igen. Val eset, igen. vagy mi történt? Nem emlékszem rá, pontosan arra emlékszem, hogy ez egy gyászlom ja, Igen, Nagyon jól nem ez egyébként. Köszönöm szépen, viszont. Én is köszönöm egyébként. Igen, az illéség. Illéség 1965-ben, amikor a felvételt készítették. Annak idején kevesen ismerték még őket, de a közönség a hangulat Azóta már Jeszenszki Zsolt is írt a témában. Sok hűho.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 Jó reggelt! Jó reggat kívánok! Én csak azt szeretném mondani, hogy én hétvégén szombat egy nagyon-nagyon jó koncertem voltam a párommal és az unokámmal. A bombkultba a, bombkult, a Solaris koncertjéről volna szó. Nagyon remek zenem volt. Nagyon jól csináltak. Leakarom van. Hány éves az unokája? Ő 20 lesz. Hány éves maga? Én? 65. Kokorán kezdtem. Én nem. Hát rá... Te lé... Tessék! Inkább a lányom, 20 21 volt, mikor megszületett azon akár. Én 25 voltam, mikor megszületettem. Hát hozzám képest, akkor is. És akkor ki lett hagyva Azért. egy generáció? É, igen, igen. Ez egyébként nagyjából jellemző az önök kapcsolatát? Nem, nem. Sűrűn együtt vagyunk. Hát akkor mégiscsak igen. Mi nem mondja azt, akkor... hogy nem? A, a koncerten ki lett hagyva, én erre értelmeztem, nem érteztem. Nem, nem, a egyéb... való kapcsolatot kérdezem, hogy ez egy. Ja, az, az rendszeres. Ön, többször megyünk koncertre a Zonokával. Nagyon jó. Ön egy Solaris a... volt akkor is, amikor ennél élőbb volt? Ö, én igen, kezeltem a Solariszt, a unokám meg most kezelte meg. Úgy próbálom összeszedni az emlékeimet a Solarisról, majd ha lerakom, akkor még tovább rakozsgatom. Köszönöm, hogy hívott. Nehéz éveket, hogy történjen bármi, ma még élünk, és meghalunk. 0614890999 és az előbbi telefonálóhoz való mondataim ott azért is fűztem el, hogy az ember próbál minden témához valami személyes kapcsolatot teremteni, mondván attól Kejfei Jancsi a Kejfei és hol jobban, hol rosszabbul sikerül. Elnézést, hogyha valamit nem művelek tökéletesen, vagy tökéletesen művelek ezzel együtt, nem nem, nem van igazi mély kapcsolat. 061489099 és 06367 egy. Türke az ég, és fáradt széli, a, szél. a az elhalt, nem segít se Senki nem segítség. Se Nehéz az út. Nem segít senki rajta. Segíts engem! Nehéz az út! Legutóbb talán a 24. 24.hun jelent meg egy írás szörényi bródiról, de én, ahogy emlékszem, hát ha azt narancsnak tekintjük, abból nem tudom, mit tudtak volna, de ahogy tapasztaltam semmi sem sikerült uh, kifacsarni. De hát egy újszülött számára minden szörényi ródiói. Azon gondolkodtam tegnap este, hogy vajon Lázár János, aki nem érezheti magát a tekintetben biztonságban, hogy így gondolnak róla a népek a legutóbbi kenderesen tett látogatása után, hogy vajon a Feledi Péter által készített interjút Antall Józseffel miért gondolta ilyen halotti lepelnek? Halotti zárójelben. 0614890999 és 06367 Az eső szakad a gát, szakad az izón, szakad a hát Szakad a batyú, szakad a zsák, szakad a zsinór, szakad a szák Szakad a háló, a pont bele akad. Nevet a zenekar, majdnem beleszakad Szakad a háló, a pont vele akad Evet a zenekor majdnem nem perszokó. reggelt kívánok! Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon jó volt a szombati műsor tévében. Örülök, kár, hogy tetszett. Kár, hogy nem ö, öt vendége lehetne, mert akkor még akár meg is szavasztathatnál szavazthat, őket. Miről? Egy adott ügyben. Érdekesíteni a dolgokat. Hát néha megpróbálom, de hát én ezt meg szoktam tenni ráadásul, de ott időnként azért politikusok szoktak ülni. Hirtelen politikusokká válnak. Szabad a rész, szabad a méreg, szabad a méret, szabad a méret, szabad, szabad kemény, szabad a börtön, szabad a fény. 01489 és 03677 bármilyen témában. Szabad az igen, Jövő éten kedden nem lesz élő lebonyolítások egy feje, és onnantól kezdve reményem szerint december 20 áig folyamatosan. Hozzátéve egy is, kísérleti műsar, minden nap utolsó adás. Az utolsó két hét, az többé kevésbé politika mentes lesz. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jeszenszki uh, sót írását én is, én is olvastam, és elképesztő, hogy... hogy uh, oda eljutott, hogy aki nem, nem szereti a, a nemzeti rock... Uh, emblematikus szerzeményét, az, az talán nem is ember, vagy nem is magyar, de legrosszabb esetben egy magyar, aki egy, egy lipsi hazáruló. Ez, ez nem tudom, hogy, hogy zenével kapcsolatos írás, nem újságírás, de blogírás, vagy bármi, hogyan juthat el ilyen szintre? E, valószínűleg úgy, hogy tehát mintha megszűnnének a pártok, és egyszerre csak a legszorosabban vett hívei, azok valamilyen módon, most valami bonyolult dolgot akartam mondani, de hál' istennek nem jutott az eszembe semmi, elkezdenék kipótolni a pártokat, és magukból kiválasztanák azokat az embereket, akik gyakorlatilag folytatják azt, amit előtte a pártok csináltak, nem feltétlen a legjobb értelemben. Én egészen döbbenten néztem egyébként. Csütörtökön fél kilenctől lesz erről beszélgetés a Kéfej de én ott egyetlen bejegyzést tettem, azt is viccesre vettem, annyira reagálatlanul maradt, hogy annyira rosszul éreztem magam ebben a közegben, pedig hát azt feltételeztem, hogy ebben a közegben én nem fogom tudni magam rosszul érezni, hogy töröltem. Én, nem tudom, engem, engem mélyen érintett, mert én... Ezek én, adott... én a liberálisoknak mondott másik oldal beírásait se szerettem. Tudnia kell, hogy egyszer a Volt Fesztiválon volt egy erdélyi Zsolt Superman-Jeszenszky-Zsolt beszélgetés, ahol annyira fölényes és annyira nagyképű volt az egyébként szerintem intellektuális tartalmát tekintve fölényben lévő Superman, hogy minden erőmmel a Jeszenszky mellé álltam, amit ő soha se felejtett el nekem, és gyakorlatilag, ha nem is egy hőst faragtam belőle, de a segedletemmel Hát a beszélgetés nem úgy alakult, hogy onnan győztesként távozhatott volna a Superman, aki mindent elkövetett annak érdekében, hogy győzdön. de annyira visszatetsző volt, ahogy viselkedett, hogy belőlem kiváltott, kiváltotta az ellenőrzések ellenőrzését, és maximálisan megvédtem azt a Jeszenski Zsoltot, akit egyébként más körülmények között nem szoktam megvédeni. Azt az egész vitát látva, én ugye arról beszélek, amiről írta Jeszenski, nem pedig azt, amit írt a Jeszenski, azt, az nem az én világom. És abban olyan emberek is úgy viselkedtek, akik hozzám közel állnak, hogy elkerekedett szemekkel néztem rájuk. Azért, azért megdöbbentő, mert euh, én még gyerekként ugyan, de én átéltem, amikor amikor meg volt szab, hogy mit kell énekelni euh, minden héten, mit kell közösen énekelni, euh, és mit nem, és ebben nem tudom, de nem. ugyanott tartunk. Nem, ez nem ugyanaz. Itt arról van szó, hogy egy közeg, amely úgy gondolja, hogy rendelkezik hagyományokkal, értetlenül áll azok előtt, akik ezt a hagyományt nem ismerve, nem úgy viselkednek, ahogy ők elvárják, és ez, a, ez nem arról szól, hogy elkezdenek egymással párbeszédet folytatni, hanem elkezdik egymás froszlizni, és utána egy ilyen, hát egy ilyen utcai harc kezdődik, aminek én régen aktív résztvevője voltam, most pedig egy mediátor lennék, akit szerintem halára köveznének. Nem. Én mind a két oldalt megértem. Én alapvetően azt nem értem meg, hogy miért nem tudnak egyességre jutni, de szerintem ugyanúgy nem akarnak egyességre jutni, mint hogy a politikus se, politikusok sem. Csak azt nem értem, hogy az az értelmiségi közeg, amelyhez én sorolom magam, az gyakorlatilag miért ugyanúgy, mint a politikusok. Hát, igen, meg, nekem az is benne van a dologban, hogyha... <kül> Tehát lehet az, hogy... De elolvasta én... a levelezést? Ö... Hát akkor el, illetve... olvassa, hát, hát figyelj, hát a, a, a, egy étteremkritikát el lehet olvasni, de Isten igazából az étteremkritika akkor ér valamit, ha maga járt abban az étteremben. Ezért nem kell se semmit se fizetnie. Menjen el oda, ami ott meg van jelölve, és akkor fogja tudni, hogy miről írti a Mi akadályozza meg ebben? Ö, semmi. Hát akkor meg kell Akkor meg kell tenni. Még egy számot le akartam játszani, de előre ment az idő, aminek semmi értelme nincs, mert az idő egyébként hátra nem tud menni, mint hogy előre se. Az idő úgy van. Amíg keresem az első van telefon hívhatnak, vagy hívhattak volna. Nagyon érdekes volt a ternapi, nagyon messzire jöttem a hálás vagyok a bakásnak, amelyet ilyen formát futott. Régen betelefonáltak még emberek, akik ott voltak, hogy milyen volt, de most nem szoktak, sajnálom. Jó reggel, lehet? Annak idején Misike, aki a lányom anyukájának volt, a lányom, de unyukájának, mikor beszélek én, hogy a lányom anyja testvérének volt a fia. Az akkor a lányom unoka testvére. Igen. át az rkm nézte az augusztus 20-ai tűzőjátékot, lehetett 8-9 éves, azt mondta, hogy nézem de Ami ugye nekem azért volt egy hihetetlen élmény, mert ugye nekem az augusztus 20-ai tűzijáték, hát én ezt minden alkalommal tátva bámultam volna, de a szüleim vagy nem vittek el, mert rengeteg volt az ember, vagy a balatorról nem tudtunk felverekedni magunkat, mert akkor jöttünk haza. Tehát én az augusztus 20-ai tűzijátékra úgy néztem, mint valami csodára, az én RKM-ről e, egészen fantasztikus látványt nyújt beleértve vagy az elmúlt időben össze-vissza a a tűzjáték és ki tudja, hogy Cserpalkovics adás felvetésére jövőre nem fog elmenni Székesfehérvára. Ez nem tudom eldönteni, hogy vicc volt-e vagy sem. Szóval, hogy én a hazai közéletet valószínűleg abból adódóan, hogy mérgezést kaptam. A szó fizikai értelmében nem, de a szó mentális értelmében igen, Körülbelül így vagyok, de a határán vagyok a politikai idegösszeomlásnak. Tehát, hogy nézlek benneteket, ez rossz szó, tehát nem benne, ugye mindig utáltam, amikor azt mondták rám, hogy az újságírók, tehát nézem a politikusokat köztük téged, ez így pontos, és mint azt gondolom, hogy itt meg annyi mérgezett egér, aki rohangál föl alá, hogy mi csinálnak ezek. Minden nap csinálok rólad és, róla, és a társaidról a műsort, Csinálok róla még talkshow csinálok tévéműsort. És hogy néha az az érzésem, hogy úgy... Szóval egy nevetséges Kövér Lászlóval kapcsolatban műsorokat csinálni, hogy miket mond. Miközben Kövér Lászlóra úgy tekintünk, mint az ismerős arcok számára, amire föl kell állni, mert egyébként ő egy közjogi méltóság, és nem lehet azt mondani, hogy Kövér László hülyeségeket beszél. Hiszen egy közjogi méltóság Ipszajúra nem beszélhet hülyeségeket, miközben ez sajnos nincs így. És kiderült most ö, ö, pénteken a Népstadionban, hogy egyébként van olyan szám, amely alatt ülve sem lehet maradni, így kerül egymás mellé az ismerős arcok és kövérlászló. Most az emberek önként álltak fölni, a mi volt az a baj. Szerintem nincs a semmi baj. Vannak olyanok, akik nem álltak föl, és elindult egy beszélgetés, vagy nem tudom micsoda, azok között, akik felálltak és nem álltak föl, erről már összefoglaló írások is születtek. Hát, Istenem, Istenem, na hát, ennyi nagyobb, hogy sose legyen tényleg, inkább azt kell nézni, én ott voltam, én hogy micsoda fantasztikus épület született, tehát, tehát szerintem csodálatos. Jó, de Laci, az Isten áldjon meg, nem szabhatod meg az embereknek, hogy egy, egy fantasztikus stadion kapcsol, beszélnek. Én is azt gondolom, hogy... Én nem, hogy megszabni, én minden, mindenem, mindenem, mindenem, az azt gondolom, hogy engem nem érdekel. Hát tényleg, hát ennél, ez a legnagyobb bajunk, hogy föl kell állni, föl lehet-e állni, föl szabad -e állni a, a féltelek alatt, hát akkor, akkor is nagy baj ebben az országban. Azért van nagyon nagy baj, mert én másodszor voltam a Puská stadionban és amikor először voltam, akkor még nem volt kész, én egy hihetetlen idegenvezetést kaptam ott. Radásul egy ilyen itt, tehát úgy érezhette magamat, mint valami nem tudom kicsoda, és erről másnap beszámoltam a rádióban, és akkor beszám, betelefonált valaki hozzám, hogy hogy lehet akkor le egyben elvittek a moméra is, mert ugye az is egy hasonló, ugyanannak a szervezetnek volt egy ingatlan fejlesztés, az szintén, hát ez párját ritkítolva, hogy a momekinéz, kinéz, belülről is, a, a, a Puskástadionot is kívülbelül megnéztem meg a környékét, meghallgattam a történetet, ahogy, ahogy építették, műszaki emberek vettek körül, minden kérdésre válaszoltak, egészen fantasztikus volt. És aztán betelefonált ide valaki, hogy hogy lehet lelkesedni, amikor nincsenek CT-k. Tehát azt értsd meg, hogy hit, köznaponta nézek szembe azzal a következménnyel, amit a politika okoz, és az a normalizáló tevékenység, amit én egyébként végzek, az valahogy elvész abban a hangzavarban, amit a politika okoz, és amit egy, kezd egyre jobban leképezni a nép a politikusok nélkül. Tehát neganyi Orbán Viktor Elsimó László, Gyurcsány Ferenc és Tóth Bertalan rohangál az utcán, miközben őket konkrétan nem így hívják. Leképeznek benneteket. Leképeznek téged. Engem nem képeznek le. Nem tudom, mennyire érte És elképetten állok előtte. Tehát arra voltam rávéve a saját műsoromban, hogy nem mondjak olyan mondatot, mert azzal egy olyan látszatot keltek, de hát önmagában az, hogy elmentem a meccsre, és ott ültem a vip azzal már önmagában én Fidesz kollaboránsá váltam. Hogy tudnék én egyébként felszabadultan örülni a Puskás stadion látványának, amikor már másnap a 168 órában azt olvasom, hogy hát ha nem is vagyok egy nemzetáruló, de már nem állok távol tőle, abban a 168 órában, ami egyébként elvileg hozzám közel áll. Oké, okay, rendben van, a civil rádiós szerződéseimet idézi a 444.hu-ból, amiben kiderül, hogy én vagyok a legnagyobb vesztese az önkormányzati választásoknak, úgyhogy te meg a Fidesz fasorban se vagytok. A Wintermantel azt mondta nekem, hogy ő azt hitte, hogy ő vesztett sokat még a Lánk és a 444. hubon megtudta, hogy én vesztettem sokat. Ezért nem tudok a puská stadióra figyelni, miközben kurvára igyekszem. Hát nagyon jól tudod, hogy milyen vagyok. Igyekszem. Tisztában vagyok azzal, hogy mivel kéne tudnom törődni, de én képtelen vagyok arra, hogy eltekintsek attól a közektől, amiben vagyok. Van, akinek ez jobban megy, van, akinek rosszabbul megy, van, akinek közepesen megy, én nem tudom eldönteni nekem, hogy megy. Egy biztos, egy tízeskálán legfeljebb, ha ötösre tudok eltekinteni tőle, és akkor ott marad még öt. Reményem sincs arra, hogy másféleképpen tekintsek az eseményekre, miközben nem szeretnék erről beszélni, és az első mód hallgatni, hogy én miért nem tudok örülni, miközben örülnék, ha hagynák. Értem, Értem. Mit csinálsz ezzel? Elengeded hát, a füled mellett? Én, én, én, én tulajdonképpen néha élvezettel hallottam a gyötrödéseidet, és... Uh... Néha túlzódnak érzem őket, de szeretem, hogy egy ilyen pszichológizáló alkat vagy, és ö, ö, önmarcangoló alkat vagy, én, én, ezt, én ezt én ezt kifejezetten élvezem. Nem tudom, minden rádió hallgatód. Bár valamiért a törzs hallgatóid ugye és, és gondolom, hogy ugyanígy vannak, kezed, szeretik ezt a fajta mentalitást. Nem gondolom, hogy így könnyű lehet élni, meg nem azt gondolom, gondolom, hogy. hogy nem maradjunk ennyiben, nem gondolom, hogy, nem gondolom, hogy így, így könnyű lehet élni, de megvan ennek a maga szépsége. És hogy tulajdonképpen az a gondolkodásmód, ami téged jellemez, az, az néha olyan, a közéleti kérdésekből is olyan igyeket mutat, ami általában az embernek a magánéletét szokta jellemezni. Hol ültében nem találkoztunk? Hát, a víkbe de ne kérdezz, hogy pontosan hol, a 202 mert igazándiból még a stadionnak az egészét, hogy mi hogy van és hogy vannak a bejáratok, azt még nem, nem nyilván ilyen akkor most nem is vertek is. De amikor a, a Fülyesnek megköszöntem a jegyet, akkor azért írtam, hogy azért győzhettünk volna, meg ugye tegnap is kikaptunk, és azért a vitrainak abban igaza van, hogy azért akkor foglaljuk el igazán a stadiont, hogyha abban ahhoz kapcsolódik valamiféle érzés. Hát ebből kimaradtunk pénteken. Hát, én megmondom őszintén, hogy, hogy, hogy én ebből a szempontból kifejezetten szkeptikusan mentem el. Tehát, sokkal, sokkal inkább voltam kíváncsi arra, hogy mi lett az épület. Én is voltam ott az építkezés során. És, és sokkal inkább voltam kíváncsi arra, hogy az egésznek milyen lesz a hangulata és hogy, ő csak ne felejtsd, hogy a hogy a hangulatát olyan emberek okozták, akik nem az épületre voltak igazán kíváncsiak, arra is, de azt is akarták, hogy a csapat győzön. Ez a stadion, ez Áj, azért.. Egy én épü... is akartam, hogy győzön a csapat, csak én szkeptikus voltam. És egyébként nekem az örömömet, a feletti örömömet, hogy egy nagyszerű dolog született, és hogy, hogy van egy stadion, stadionek a kis országnak. És hogy ez nagyon sok mindenre alkalmas, nem csak arra, én az, az, ezt ez tulajdonképpen nem árnyékolta be a mesnek a, a kódolást. Én ezt értem, de azért de az a, a, a, zene, az, a zenekritikus. Úgy, úgy, úgy is jó esélye ki fogunk kapni a világ egyik legjobb csapatát. Neked volt. ebben látszólag igazad van, de a zenekritikus azért nem annak örül, hogy nem. a zeneakadémia milyen szép, hogyha benne játszó zenekarok rendszeresen hamisan játszanak. Azért előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor azt mondja, hogy legyen egy koszlott pályán győzelem, mint egy isteni helyen vereség. És skeptikus uh, Drucker. skeptikus Drucker elsimon nincs. Egy drukker akkor is drukker ha a csapat a 80-szor kikap, mert azért megy ki, mert most 81-szer, bizisten, győzni fogunk. Mert ráadásul ugye, ha a nemzeti válogatot játszik, akkor nem győzi, győzni fognak, hanem győzni fogunk, mert ők a mi véreink, akkor is, ha egyébként személyesen nem kötődnek hozzánk. Most aztán sokat tanulhatsz a mai beszélgetésből, édesfél. film. Igen, de a múlt heti után, meg az az heti után, amikor a liget kapcsán egészen komolyan vitatkoztunk, és tulajdonképpen kiderült az, hogy mennyi mindenben nem értünk egyet, az ilyen alkalom is nagyon jó. Miben nem értettünk egyet? Jaj, jaj, jaj, nem nyitnám meg újra azt a topikot, én azt most nem folytatnám. Bár egyébként, megmondom őszintén, hogy én magamban foglalkozom a dologgal éppen. én figyelj, én minden a fél. Én minden héten fél órát beszélgetek az Elsimonnal, ráadásul a múlt héten, vagy azt megelőzem, még a is beszélgettem, Tehát azért az, hogy nekem ez nincs itt a, a, a, a nézőteremben, bár ilyen szó nincs látótér, talán ilyen van, e, azt nem lehetne állítani. De mit adtál oda kinek? Nem éppen mondom én magával eddig, hogy a légetőjét a foglalkozom. De mit adtál, de... valamit elkezdtem mondani, hogy a Gulyásnak mit? A gulyásnak adtam egy anyagot tegnap, amit készítettem azzal kapcsolatosan, hogy ami egy állásfoglalás, hogy, hogy tulajdonképpen szerintem miért nem kell, és jogilag sincsen szükség arra, hogy mondjuk a Nemzeti Galéria építését leállítsuk. Illetve, amit még nem kezdtünk el, de hogy inkább úgy fogalmazom, úgy fogalmazom hogy miért nincsen jogi lehetőséges arra a főváros hogy a Nemzeti Galéria építését ne akadályozza. Én, én tovább is azt mondom, hogy Nemzeti Galériára, új Nemzeti Galériára, a szépviniszti múzeum közelében szükség van. De figyelj, senki nem mondta az, hogy a kormánynak nincs jogi lehetősége felépíteni A kormány politikai okokat féljel bevéve mondta azt, hogyha a Budapest... De nem azért elhangzott ilyen, több cikkben is. Nem a de kormány a kormány éjtében. sosem mondott ilyet. Én nem mondtam, hogy És te nem mondta. vagy tagja a kormánynak? De én nem mondtam, de Egy hogy árnyék kormány. kormányt fog csinálni a Fidesz-en belül Na, az nagyon izgalmas. Mesélj! Te miről beszélsz, János? Hát arról, hogy a kormány megmondta, hogy jogilag minden lehetősége van építeni, de politikailag olyan döntést hozott bős vezérünk, hogy azt mondta, hogy ha a Budapest vezetése mást akar, akkor ő meghajol előtte, csak mondja meg, hogy mit akar. Én nem eről beszélek, hanem arról, hogy elhangzottak olyan hangok is, a városvezetés részéről, és megjelentek olyan cikkek is, amelyek tulajdonképpen a jogi lehetőségét, de, de ez de a műsorem soha nem szólt elő. Györgyz Benedek megmondta másnap, hogy itt mi a helyzet, és mindenki azt mondta, hogy jogilag a helyzet tiszta. Bár vannak olyan építmények, amelyeknek nincs meg a végleges építési engedélye, de mindegyik rendelkezik olyan engedéllyel, amely egyébként a fejlesztését lehetővé teszi. Ebben a rádió műsorban a hivatalosságok részéről soha se hallgatott el mást. Karácsony Gergely meg nem beszélt itt semmit sem, vagy a Gályé Zoltán, vagy valaki, vagy saját maga úgy vált le rólam, mint ahogy akosz az ember. Erről, amikor elmegy zuhanyozni. Most akkor el lehet dönteni, hogy Azért azt nagyon rosszul tűröm, amikor valaki így válik le rólam. Tehát azért ilyet, mint amit én megélhettem a főpolgármester választás után, ezt az emberi gyarlóságot, vagy hitványságot megfelelő rész aláhúzandó, azért ezt nehezen tudom feledni. Már most melyik részre gondolsz, mi történt? Hát ugye a Karácsony Gergely, aki nekem rendszeres beszélgető partnerem volt, eltűnt, mint szürke szavára könyben. De most ezen te Én ezen meg? Mert hogy mire a János? Hát arra, hogy, hogy, hogy főpolgármesterként biciklivel közlekedik és nem tűnik el. Miért te is el fogsz majd tűnni, mi miniszter leszel? Mondjuk azt, hogy egy századéknyi nyerség látom annak, hogy én miniszter leszek. Másért nem vagyok az az eltűnős fajta. Tehát, De miért hogyha... a karácsony ez egy eltűnős fajta? Azt nem tudom. Történetesen, hogyha, ha miniszter lennék holnap, amit nem leszek, <gül> hogy legyek. most a hátam között se hiányozna ilyen munka. Csináltam elég illég állam, tettem ki miniszterhétesként. Tehát a lényeg az, hogy hogy én akkor se tűnnék el, mert... De akkor miért kérdezett tőlem, hogy meglepődtem hát Hogy ne lepődtem volna meg? Ez egy több mint húsz éves ismeretség, volt neki civil része is, ha nem túl mély, de volt. A ketünk ismeretsége messze meghaladta a szerződéses partnerét. Hogy ne lepődtem volna meg? Miért gondolod azt, hogy nem lepődött? Tehát tehát honnan van a feltételezés, hogy számomra eznek természetesnek kell lennie? Ugyanúgy nem volt természetes, mint amikor Piko András szintén 20 éves ismeretség után írt nekem, hogy vegyen fel a sajtósával a kapcsolatot, mire mondtam, hogy én sajtóssal a büdös életben nem fogom felvenni a kapcsolatot, de Karácsony Gergelytől eltérően Piko András előkerült. Meg is beszéltük négy szem közt azt, hogy ez minek volt a következménye, és úgy tűnt, hogy megértette azt, amit mondtam. Karácsony Gergelyre nem állok olyan viszonyban, hogy és, és futni utána nem fogok. És, és mi... a picó az nem kollégád volt Hát a, a szónak abban az értelmében kollégám volt, hogy ő is a médiában dolgozott. Én ma már úgy tekintek a médiára. Figyelj, ha elolvasod azt, ami a médiában rólam jelenik meg, ha a Facebookon követed azt, ami az én személyes tevékenységemet követi, akkor abból kiderül, hogy nekem nincsenek kollégáim. Az egy mázli, hogy van egy Kejfen műsorom, az egy mázli, hogy az ATV levű műsorom a TV harmadik legnézettebb műsora, és az összműsora között most a 33 volt. Ez mind a csodaműve. Ha 444.7 elolvasod, akkor nem tudsz rájönni, hogy nekik van-e valami megbízatások de ők gyakorlatilag a föld felszínéről eltörölnének. Amit én ma már ebben a gyakorlottsággal, amire szertettem az életben, tudomásul beszek, de azért szívesen megtudnám, hogy őket tulajdonképpen mi foglalkoztatja, mert Ásdánia erre nem nézek se, hogy se, úgy nézek rá, mint egy ítélet végrehajtóra, de az új Péterről eddig föl többet feltételeztem, de úgy látszik, hogy nem kell többet feltételezni. Én ezekkel a dolgokkal nagyon mélyen és őszintén foglalkozom, különös tekintettel arra, hogy valamit rosszul csinálok, akkor én azt szívesen meghallgatom, hogy korrigáljam, de a korrigáláshoz valami olyan hangnemet kell létrehozni, hogy az konstruktív legyen, és az ember ne eleve úgy Na jó. Nézze, én hogy halára én Csak az előző problémához, hogy azok, akik egyébként rendszeresen elkülcsül a élnek mások férfele párcát, azokkal van mindig valami gond. Mert és szerintem uh, itt, itt kell keresgélnem. De a karácsony eddig, eddig nem tört felettem párcát. Nem, én nem. A 444 pontról gondoltam meg az erőben újságíró kollégáidra. Nincsenek kollégáim. Akkor... Uh, Azokra, akik hasonló területen tevékenkenek, mint te. Így jó? Hát így elfogadható, igen. Végül is nem mondhatom, igen. Jó, figyelj, ez egy nagyon szomorú mondat a részemről, mert én valamikor tényleg azt gondoltam, hogy egy valakihez tartozom, és szívesen tartoztam volna. De ez most már nincs így. Ja. De miért mondtad még ez, hogy én elcsodálkozom -e rajta? Hogy ne csodálkoz? Miért te csodálkoztál akkor, amikor te elnézést ez egy 14 éven aliaknak nem való műsor basztatva voltál, és én felhívtalak téged, és megkérdeztem, hogy hogy vagy, és megkérdeztem, hogy nem akarsz-e találkozni, mert szívesen meghallgatom, ha valamit tudok tenni, bár nehezen tudtam elképzelni, mit tudok tenni, az, az, az, akkor, akkor te azon csodálkoztál, mert azt gondoltad, hogy meg én is rugok beléd egyet? Nem, nem, Na Akkor, nem, miért, nem, akkor de, miért kérdezed de azt, nem. hogy csodálkozom-e a karácsony eltűnése? Hogy ne csodálkoznak? Nincs köd. Mégis eltűnt a szabára ködben. Jó, akkor valószínűleg nem a kérdésemben, valószínűleg az volt benne, hogy tehát én ültem négy évig mellette. Bizottságban és a többi. Én, én bennem van egy kialakult kép róla. Amit most nem akarok megosztani nyilvánossággal, meg téged se terhenni velem, a legfeljebb négy szem közt elmondom. És abba a képbe számomra teljesen ileskedik elez hogy ő szőpolámististerteri váva ző pomistterii váva ilyen modolgáz a tévében velem alapvetően meg vannak elégedve, de azért sem vezetek politikai műsorokat, mert hogy a politikusok azok sorra mondták le a velem való együttműködés, és ez a civil vendégekkel, vagy a kvázi civil vendégekkel is folytatódott, úgyhogy az hangzott el, hogy nagyon jó a műsor, de azért jó lenne, hogyha Muhácsik nem érne azoknak a listája, akik nem hajlandók vele együtt dolgozni. És nem hajlandók velem egy társaságban leülni a TV-képernyőjén és a legutóbbi műsorban az történt, hogy volt szó a Ceglédi Csaba jelenségről, alkalmazásáról, és azt Vágó István Facebook oldalán részletesen kitárgyalták, és volt egy szereplője a műsornak, aki megjelent a Facebook oldalon is, és a Facebook oldalon valahogy mást mondott, mint a műsorban, és én nem mondom, hogy engedélyt kértem a televízióval, de ha tetszik, egyeztettem velük, hogy én beszélni fogok ezzel az emberrel, és megkérdezem tőle, hogy mi a különbség, amikor én erre Ferdén nézek, és nem azt akarom, hogy ne jöjjön el többet, de jobb lenne, ha konzekvesen viselkedne. Ráadásul a tévétől még engedélyt is kaptam, nem ha kérte volna, de valami egyeztetési szándékom volt, ezt elmondtam az illetőnek, aki tökéletesen meghökkent az én telefonomon, köpni nyel nem tudott, aztán egyre inkább azt gondolta, hogy én valami csúnyát fogok neki mondani, vagy eltiltom valamit, de egyiket sem mondtam. Azt mondtam neki, hogy legyen konzekvens, vagy ilyen legyen, vagy olyan, és ne mindig ahhoz a csoport, az alkalmazkodjon, amiben éppen van, és azt mondta, hogy ezt átgondolja, és köszöni szépen, hogy hívtam, hogy aztán egyébként megsértődött-e vagy sem, az majd a következő találkozón fog kiderülni belejét, vagy eljönne vagy sem, de én így működöm. Stimmel. Tessék. Stimmel, mondom az ember van Na, de akkor már váltsunk témát, mert mindig meg kezdtad kérdezni, vagy én hozom szóba, hogy milyen kultúrás volt részem. Voltál a, a kóreaiaknak valami izéjén, azt láttam. Igen, kettő dolgot akartam kiemelni. Az egyik az, hogy elmentem megnézni a harmadik jártot Alfülival a főszerepben, a Radnóti Színházban, illetve most idegvenesen Józsefetilába játszanak. A másik pedig, hogy a második körbe felavatták a kóreai kutes központot. Ugye én tegnap ott voltam az avatáson. Egy nagyon jó kis meglepő fúziós koreai zenekra koncertje is része volt a megnyitónak, ez teljesen van voltak. valami koreai érintettséged, nem? Valami hát a parlamentben évejük a koreai tagozatnak a vezetője egyrészt, másrészt hát, hogy olyan sok kapcsolatot ápolok, ez is így hozta az élet, úgyhogy úgyhogy úgyhogy ezért is voltam ott, és mondhattam köszöntőt, Egyébként az új másiket a Polgármester Egyetemben, akit most ismertem meg, tehát korábban nem ismertem. A, tehát egy furcsa szituáció volt, de teljesen normális és emberi szituáció volt. Elnézést, mi az, hogy furcsa szituáció? Hát, mert éreztem, éreztem a, mondjuk, hogy a tanástalanságot rajta, hogy vajon, hogyan fog hozzá visszanyúlni egy a viszonylag korai első ilyen típusú nyilvános szereplésének egyik ilyen. De ezt miből mérted le? De nem tudom, hallottál-e már arról, hogy meg kommunikáció, hogy testbeszéljét? Igen, de mit láttál? Hát most mindegy, ez volt az érzésem. Jó, Mert ott lehet, az lehet meg még volt ez az érzése. Csak Ó, Könnyen lehet. De az, hogy ő esetleg ilyen érzése lett volna, bár nekem baromire nem volt ilyen érzésem. Um, az az én, én nézéseim. van. Jó. Az én nézéseimből semmit nem volna, lett ez. Én a kóreai ésből másodpercek alatt csinálok ugyanolyan pszichológiai történetet, mint a Népstadionból. Vigyázz velem. Figyelek, igen. De igen? nem, de, de nem figyelek most visszafogtam magam. Igen? És? Na, mindjárt, de... csak azt akartam mondani, szerintem óriási dolog. Nagyszerű dolog az, hogy, hogy uh, Korea nálunk egy Kultási Intézetet hozott létre. Ugye 2012-ben már megnyitott az első, csak akkor még egy időn épületben. De ez az intézet, ez micsoda? Mi egy... Igen, megvettek egy mit? Ugyanúgyan, mint a mint a a, német, a Goethe Intézet, a francia, ugye, francia intézet, a spanyol, a Cervantes intézet, hát most Igen. nem akarom most tovább, hogy mi nálunk a Balassi Intézet. Uh -huh. De a Balas Intézet most éppen nincs leépülőben? Na, hát én azt gondolom, hogy nincs. Ugye az egy, az, az egy legitim vita, hogy a külügyminisztériumnál a, a, a státuszváltozása. Igen, erre gondoltam. Az, az, meg az, hogy a, a Balassi Intézet vezetői azok beosztott diplomaták, diplomatáként dolgoznak, hogy ez, ez mennyibe volt hasznos, vagy nem. Ez, ez egy legitim vita. De azt mondani, hogy egyébként a magyar állam, a kultás intézményrendszerében külföldön a balas intézetnek nem lenne fontos, ne fontos szerepük, azt, azt semmiképpen se lehet mondani. Tehát ebben az értelemben a jelentőségük nem csökkent, és én, én nekem volt alkalmam egyszerű beszélgetni a ciar én úgy, úgy gondolom, hogy a, az ebben elvő potenciát potenciált azt ő is látja. Tárásul a, a menzár Tamás, aki, aki most államtitkárként a területet felügyeli, kifejezetten ügyesen. E, és okosan mozog ezzel a területen. E? Magyarul én nem értek problémát, problém, én már mint hogy én kultúrpolitikával foglalkozom, voltam kultúr semfétkár, az én ambícióm mindig azok voltak, hogy ezt a területet teljes egészében a kulturpolitikai irányítsa. mint hogy egyébként eredetileg így volt, klébezvek idején, hogy akkor jött nézve maga ez a hálózat, úgyhogy én, én biztos ezt, ezt szorgalmaztam, ezt támogattam volna, de de a mostani kossút is elfogadható, de még egyszer mondom, erről lehet érdemben vitatkozni. A, a különféle arendszerek az államegazgatáson belül a magyar közöltetés történetében mindig mozogtak, tehát nagyon kevés dolog volt az, amire mindig azt hogy ugyanabban a formában, ugyanabban a struktúrában, ugyanannak a minisztériumnak a fenntartásában működtek. Ez, ezért önmagában ez nem egy, nem egy öröktől való dolog, hogy az a külügyminisztériumnál, sőt, százszor jobb, mint hogyha a főzési minisztériumnál lenne. Én ezt értem, de ha a balas Intézetre rámész, akkor konkrétan azt írja ki, hogy nem működik, és ugyanez a, a Facebookon pedig 2018-as híreket hoz elő. Hát nem tudom, hogy miért, ezt már megnézem én is. Hát én, most én... mondod, jó, a balas Intézetre rámész, balasintézet.hu, és akkor ott kiz, kiv, kizárólag azt írja, hogy ilyen nincs. Aha. Service unavailable. Una Éből, éből. Nem Toméz. áll rendelkezésre. Ez azt Jó. van, mindig a lényeg az, hogy egy ilyen intézetet hozott az az és egyébként most decemberben Szőóban is megnyílik az állandó magyar kultusintézet. intézet. Hogy ez az év, Korea és Magyar viszonyban szerintem rendkívül kiemelkedő, azzal ilyen tragédiával is beárnyékolt év, hiszen 30 éve vette fel a két ország a kapcsolatokat, idén Korea lett Magyarország legnagyobb befektetője, tehát sok-sok év után először nem Németország, megelőzte Németországot a besektetéseknek a mértékével. A két ország között idén Szóval és Budapest között elindult végre az állandó léggiárat, ami nagyon-nagyon fontos. Hogy a két évezett volt már próbajárat, de most egy állandó légiárat indult. Egyébként a lengyel légitársaságnak köszönhetően, tehát ő látott ebben üzleti fantáziát. Magyar, Magyarország és a, a Lót között együttműködés, tehát a lengyel légitársák között együttműködések egyre jobb és egyre hatékonyabb. És hát ugye mind a két országban most a diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfordulójának a, a végén a kutatásintézet intézet nyílik, ami, ami, ami tényleg nagyszerű. Tehát az a szomorú, hogy mindeközben sajnos volt egy tragédia, ami, ami ugye a Hableinak a tragédiája. Úgyhogy azt az jól lett volna elkerülni. Jó. Nagyon jól lett volna elkerülni, de ez van sajnos ezen, ezt nem tudjuk már. És milyen volt a, a harmadik jár? Hát a harmadik évről az katasztrofális. és és és megállapítottam, hogy a a politikai a politikai e, a, illetve, és a, politikai ítéletetnek és a a hogyan fogalmazzák a, a tulajdonképpen a preferenciáknak a színállón kívül, hagyása elképzelhetetlen. már mint mármint a közönségrészről is, tehát hogy a tetszésníványítás. A, a teljes egészében attól függ, sajnos, hogy, hogy ki hogyan gondolkodik a kortárs párpolitikáról, mert hogyha el tudna szakadni, ki tudna szakadni abból a világból, hogy ez most itt egy erősen kormánykritikus és orvánkritikus előadás volt, akkor, akkor, akkor látná azt, hogy ennek az előadásnak önmagában is szakmailag, színházi értelemben, esztécikailag milyen súlyos hivájé vannak, de hát nem jut el idáig az átlagnéző boldogan tapsol, mert tulajdonképpen azt tapsolja meg, hogy na valaki megint megmondta, ezeknek a szenefeknál végre valaki megint oda odaszol. Tehát, hogy amikor egy Shakespeare darabban a másik felvonás elején majdnem tíz percen keresztül egy olyan szöveg vagy egy olyan betét hangzik el, aminek semmi köze Shakespeare-hez, ami szintisztán, de nem hogy áthallásokkal, finomutalásokkal, a legdirektebb és egyébként a legócskább módon uh, refettel a mai politikára, ez nem éppen a, a, a minőségi igényes színjátékosnak a világ. Jó, azt árulod el nekem, hogy egy benfentes ember azt írta, hogy egy 12-es megnyitott, hogy mi volt 12-ben, azt nem tudom, te karatésztál. <gül> nem karatésztál. <gül> van hoztál. Oké, okay, lédváltok, összetévesztett, de miről van szó? Nem, ugye 2012 ben nyílt meg a, a koreai kultúrás központ a munknál, az, az még a, a koreaiak állt a bérel és ott volt egy tékvandó bemutató, amikor én megérkeztem, akkor is, akkor mint kultúrás államtitkár oda megérkeztem, és mint a koreai tagozatnak a tagja, akkor még a bácskai volt az elnöke, a, akkor a tékvandó bemutatónál ott a profi koreai megyébe álltam én is, És, és nem, de gondolatom, ha egyetemést a koromban boxoltam, és uh, némi ütéstechnikával és koncentrációs képességgel rendelkezem, akkor már én is átadom azt a sok téglát. Jó, de hát akkor Töm. volt a kulturális államtitkár, ha ismét leszel, akkor el fogsz tűnni, vagy nem fogsz eltűnni. Na, várjál csak azt akarom mondani, hogy végül is, amit, amit a Békmondon mester eltört, ö, ott bemutatom az téglátat, azt én is eltörtem. Igaz, hogy a kezemet is végigrepesztettem, és hetekig nem tudtam uh -huh. fogni. Hát, hogy, hogy volt egy ilyen következménye, de hát az ember minden baromságban képes benne no, lenni azért akkor, csak, akkor, hogy... akkor maradjon édes titok, hogy mi lesz majd, ha ismétkultás államfétkár leszel, akkor ne tedd le, ahogy megbeszéltük, másodperc türelem elsimolászó talották. -e. 25 perc az akármiről. 061-489-0999- és 06 Tőlem ne várjanak iniciatívát, mert nem fognak kapni, hogy önök mire, miről akarnak beszélni és milyen irányba akarnak terelni. Majd kiderül, hogy milyen sikerrel teszik, de bárma a kihívást. 061 4 8 9 30 kívánunk, önöknek Töltsenek egy ha kedvesük és ha sosem lesz a feleségük, hogy a másik szobában fédét néz a férjük, Köszöntjük a banda minden régi tagját, bár messze vannak skalád, nem is olyan, remény, hogy sorsa, jóra fordult végleg, sokat muladoznak, nagyokat mesélnek. Sok akarnak Mellesleg ma felé, Velünk non-halóan Nem lankad lesz soha Elseged fogaláz Tropa ulyen A röntegi Újabb a reklámtól minket, nem lehet jobb dolga. 061 és 06 Figyelek, ha van, mire. Nekik büchált, tudod, aki haragszik rá, nagyon-nagyon, -e, bocsásson meg nekünk, és egyen sült az Itt a gyerekeknek, honnan nem a tévét nézi, csak nem keresik, köszön már nem kéri. Jó reggel. Jó reggelt! Köszönöm a tegnap estét, nagyon jó volt. Milyen millió kérdés van a fejemben azóta is. Például. Hát mi jönhet még, mi fogja ezt megváltoztatni, ezt a dolgot, amiről tegnap este Bakács óriási hozzászólásaival segítette ezt az előadást, és... és nehezen tudtam elaludni, mert nagyon-nagyon-nagyon, tehát elmaradtak a katart is elmény, de hát ebben nincs is valóban, mert... Nem tudom, hogy, hogy ebben az országban mi vár ránk. Ahogy mondta is ott egy mondatban a, a, a műsor során, hogy valószínűleg csak úgy lehet elviselni, ha az ember nem itt lakik, vagy nem itt él, hanem a határ másik oldalán, vagy, vagy sokkal messzebb. Hát a tegnapinak nem volt túlságosan optimista. Volt optimista, de nem is az volt a lényeg, hanem az, hogy, hogy meg azon is gondolkodtam, hogy én eddig úgy próbáltam itt a közéletbe tájékozódni, hogy próbáltam figyelni a jobboldali, meg baloldali médiát is, tévé, rádió, internet, cikkek, mindenféle, és akkor úgy valahogy megpróbálni összerakni azt, hogy mi folyik ebbe az országba, de most rájöttem tegnap este után, hogy bár az is kevés, igazából el kell járni ilyen, ilyen előadásokra, vagy nem tudom minek nevezzem az ön nagyon messziről jött ember performance, és, és ott lehet egy kicsit jobban talán mögé látni azoknak Nézze, a dolgokat, is folyik az, Ezért fantasztikus ez, mert itt azért, ha bár ugye a Bakács, és én főleg én talán túlszereplünk, vagy túlszereplek, de ott vannak az emberek, és megnyilatkoznak, épp úgy, mint ahogy egyébként a polgármesterek sem maradtak magukra, ugye mi volnánk a polgármesterek, és az, ahogy az egész egy egységet alkot, abban az ember azért úgy találja meg a helyét, hogy nem egy puszta néző volt, aki megnézett egy színházi előadást, mert bármikor megszólalhatott, vagy bármikor meg volt szólaltatva, és ezekkel a részhozzászólásokkal együtt alakul ki annak a, a hatása, amiről ön beszél, és ami engem sem nagyon hagyott aludni. Igen, igen. Én vagyok az az ember, aki betelefonált önnek a Városliget kapcsán, amikor arról beszéltünk, hogy milyen csodálatos a játszótér, de Egyem. mégis ott van az a sötét ám, hogy, hogy milyen közbeszermis, és, és megint az jött elő a stadion kapcsán, ilyen dejavú érzésem volt megint, hogy ott van egy csodálatos stadion, de nem állnak föl az emberek, mert van egy dal, ami egy, a, a, az, az ott lévő embereknek egy része tudja, hogy mivel szól, a másik része nem tudja, nem tudja, hogy kezelni. Akkor itt volt most az első Simonnak, ez a harmadik riád féle, Előadás, amiről mondta, hogy oda is bent a politika, és nem lehet élvezni egy előadást, mert az is már megosztja ott az ott lévőket, hogy most akkor tegnap, kell oda ez tegnap, a... De tegnap nem voltunk, Mi, mint tegnap nem voltunk megosztottak. Vagy ha voltunk nem, megosztottak, az nem a politika okozta. Ha, ha megosztottak voltunk, az egy olyan megosztás volt, hogy volt, aki egyetértett vele, és volt, aki nem, de ennek nem volt. Tehát ott tegnap az, hogy ki milyen alapállású, és a világhoz egyébként politikailag hogyan viszonyul, ez egyáltalán nem játszott szerepet. Tegnap este nem. Nem. Sőt, én azt éreztem ott a, a, a közönségközben, hogy igazából olyan olyan Le lehengerlő volt. Jó, lehet, hogy a Bakásnak is a temperamentuma hozzásegítette ez a dologhoz, de, de hogy úgy nagyon sokan nem nagyon tudtak hozzátenni, mert, mert nem is lehetett szerintem. Tehát ott ez annyira, annyira kerek volt és annyira egybe volt az az egész, amit ott önök ketten elmondtak a, a jelenkorról, vagy a mai napjainkról, hogy félelmetes hogy volt. Így, így, ezt egyben nem, nem lehet megkapni sehol szerintem most. Se rádió, se tévé, se internet, se benne volt minden. Hát beleért, hogy a tegnapi nap nem is megismételhető, mert ugye ez nem, nem, nem, nem van megírva. Köszönöm szépen, hogy telefonált. <haz> Nem tudom, hogy hányan látták ezt a harmadik kihárdot, én láttam tavasztal, és engem megütött kimondottan, amit el Simón László, László mert, mert hogy ha én, mint nem annyira jobb oldali orbán vagyok, azt úgy, úgy szoktam magamon érzékelni. De hogy ő orbán lenne, és ebbe is azt látott volna bele, nekem nagyon meglepő, hogy nagyon kíváncsi ennék, hogy erre mások mit gondolnak. Szerintem ez a darab nem Orbán Viktorról szól. Okay, és itt is benne ugyan a politika. Valóban nagyon sokkoló és valóban aktuális, tehát se aktuális, igen. Jó, Ege! 06890999 és 063677161 Lenni. Hova? hat Hova? 1, Hova? Hova? Hova? Hova? 9, 9, Hova? és 7, 1, 1968 tavaszán találkoztam először ezzel az elnevezéssel, ex music A koncerteteket hirdetétek, így. Mit jelent ez a két szó? Talán exkluzív, vagy különleges zenét. Lényeg az, hogy mindjárt. Ha nincs sorvezető, akkor nincs telefon sem. Én azt mondtam, hogy ami önöket foglalkoztatja a bármi fogalmam sincs. Mindegy ne Mind elköszöntem a 18. kerülettől. A 9. keleti önkormányzatban, amit uh, függet attól, hogy uh, hogyan viszonyulnak a mondatomhoz, nem mesélhetek el, hogy mit éltem ott meg egészen. Tehát ott, ott konkrétan egy színházi előadásban volt részem több mint egy órán keresztül, vagy majdnem egy órán keresztül. az egyetlen hatásától ha ács Dániel a század részét tudná annak, ami egyébként ma engem Ferencvároshoz köt, ami ugye bácskai János révé jött létre, de őt az nem érdekli. Még É a tétla szerint, nem is tudom mitől szél, haha. Én a tétla szerint, vagy megén, lesz már ravenem ravenedő, haha, mi nyerünk. 06148909999 valamint 0636771161. Ma 2019. november 19-e ked van, és négy perc mulat reggel 4 -9. hogy ki miben látja be a politikát, mindenki azt lát mindenbe amit szeretne, hogy miért pont a politikát kell belelátni, ennek nyilván Magyarországon történelmi okai vannak. De a sportnál maradva van itt egy sokkal fontosabb probléma. A fradi égkorong csapata, amely 26-szoros német szóval rekordbajnok, hogy a egy kicsit fúcsán, nem úgy saják pályával nem rendelkezik, szerintem ez hungarikum. Afrika közepén is tudnak egyébcsarnokat építeni, hanem a pester bérelt pályája is, amely 500 embert fogad be, hát nem kell lecsetálni, hogy a földi esetében ez milyen kevés. Használhatatlan, pontosan az életveszélyesé vált a lelátó, ami hát nagyon indultan nem esetül lelátónak ilyen fadeszkákból három van összetákolva, és azon szorongál az 500 ember. Úgyhogy azonkívül a kontinentális kupában egyetüli magyar csapatként hint bejutott a második fordulóba, az más kérdés, hogy a négyes rendtől nem sikerült. Tehát nem csak futball van a világon szerencsére, de, de jó, lenne, hogyha egyékkorong például... Én Egyébként drucker? Én Fradi drucker vagyok, egyébként szándékosan nem hozakodnék elő az összes sikerünkkel, amit... De nem ezt kérdeztem, azt kérdeztem, hogy egy hoki drukkere. Ja, hoki? Nem. Nem? nem? Imádom a hokit, de, de Fradi... Oké, rendben van, de akkor ez most hogyan jött elő? Tehát, ez, ez... ez úgy jött elő, hogy itt beszélnek arról, hogy mi mennyibe került, mert kell a stadion, és közben a jégkorunk, ha már a vagyunk, feljövőben van, és akkor egy elég enyhe jelzőt használtunk, ugye kétszer megjártuk az átcsoportot is, stabilan ott vagyunk mindig a B, tehát a második vonal elején, és egy ilyen csapat, mint a Ferencváros, amelyiket nem úgy Magyarországon, de Európában sem kell senkinek meg elmagyarázni, hogy mi az. Nem, hogy saját pályája nincsen, hanem a bérelt pályát sem tudja használni, legalábbis a közönsége nem mehet be. És mit mond erre a Fradi? Erre a Fradi azt mondta, hogy vizsgálják az okokat, elnézést kérnek, hát, nem nagyon szép, csak ettől még nem fogjuk látni a meccseket. Tudja, mit én most megpróbálom felhívni a kovatóval, szerintem semmi eréséje nincs arra, hogy felveszi, de ez ebből próba szeretnye, várjon egy pillanatra. Minden. Nem is a sajátomon hívom uh -huh. Mármint, hogy a rádiótelefonszámára fogom igen. fölhívni, Elvilegül, ha akar, akkor tudhatna válaszolni, meg hát a kéfejöncsi ugye világ életében így szeretett dolgozni, nem csak hoki kapcsán, igen, hanem igen, egyéb... igen. azért beszélek ilyen sokat, mert meg kell találnom a é, Jó. telefonszámot. A, a, a karácsonyét megtanultam kívülről, de a, a kubatóit nem tudom. Jó, ja. fölhívom, kiderül. Köszönöm. Így még sose hívtam föl. Aha. Uh -huh. Kicsöng. Érdekes lesz, hogyha egy másik műsort felhívnak innen, hogy valaki telefonál, de nem tudják ki. Az nem veszik fel. Igen, eh, mondjuk erre lett volna. Hát mondjuk kétezre sem, hat Nem kell. Kell. <gül> igen, ez, Ezek nem kiszámítható dolog, megpróbálom a saját telefonomról várni. Ja, jó, hát, igen. Mert egyébként azt fogom tudni mondani, hogy sajnálom, hogy ez a helyzet, és ez a maximum. Világos, igen. Én nagyon bírnám, hogy egy olyan rádiumisok lehetne, hogy bármilyen telefonra két belül föl tudnék valakit hívni, és tudna válaszolni, vagy akarnak. De ez sem veszik fel. Egyébként van a Fradi, és nekem épét megmomad számon, mert beszéltem lesz, én, én Kuba... Gábor nevezetű, hat, jó, kár... a szemában. Gábor Cap Gábra nevezető jó jótom A rádiómsorban ülök is valaki a Fradi égkorong stadionja fel érdeklődött volna, és az a messzi, merész ötletem támad, hogy csak így felhívom a kuvatóvat, és megkérdezem, hogy adásban valaki válaszolja, -e, hogy lesz -e a Fradinak saját eh, jég eh, hoki pályája, de most akkor az a kérdés, hogy majd meg lehet -e kérdezni. Ingen. És akkor én már beérném azon is, hogy a Jó pályára mikor tudunk van. bemenni. Mind, Oké. Okay. Minden jót viszontválasztok. Oké, okay, jó, jó. Köszönöm viszontlátásra. Hát akkor ide jutottunk. Kicsit indignálódott hang azt mondta, hogy izé, meg izé. Hogy a katlevemmel áll, oh, no. a volt tudta meg, hogy valamit aláír, no, no. fogalma sincsen, hogy mit csak hallottam 06148909999 és 0636771161, bármilyen témában. Jó Jó Én ma reggel kicsit ilyen körüli állapotban vagyok, nem tagadom. Aki véletlen nem akarja elmesélni azt, hogy a Bakács mit mesélt arról, hogy neki milyen cikket kellett volna írnia. És nem nekem kéne ezt elmesélni, mert nekem nagyon nem áll jól, hogy ezt tegnap a Bakács megtette, ez legyen az ő dolga. Az a kérdés, hogy aki tegnap ott volt, és emlékszik rá, az fel akarja ezt eleveníteni. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallásra! Senki sincsen? Én biztos nem fogom. Nekem nem állna jól. Horváth Péter? Bár igen, a Pétert nem kellett ezügyben bíztatni. Nem vagy a régi Péter... kérdés az volt, hogy emlékszik-e valaki arra, hogy mit mesélte a bakás arra, hogy mire kérték fel, és mit utasított vissza. 06148 909999 és 06367 71161 Jó reggert! Jó reggert a úr! Annyit szeretnék kérdezni, hogy ki kaphat ilyen ingyenes parkolási lehetőséget a adott kerületekben, vagy a városokban. Már nem az ott lakókra gondolok. Ha, Ezt kérdezni. Arra Halványunk ők, nem is értem, hogy mit kérdezik. Hogy a -e szabályozva van-e, vagy van-e mennyiségi korlátozás? Mert a karácsony mondta, hogy azt mondja, még meg se választották, szinte már, már 51 jelentkeztek már a nyugyanes parkolás Kér lehetőség. Kérdez, kérdezi meg a karácsony ráadásul egy három hetes hírbe utal vissza. Hát akkor ez nem fog kiderülni, kétségtelen így elegánsabb, nem elég praktikus, hogy akik ott voltak, miért nem telefonáltak, ők tudják. 0614890999 és 06 Amit Kinn az álland, a Nullára csökkent az esélye annak, hogy én. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! meg szeretnénk a messzire ért mert akadályoztatva van, az hogy értesül bármire, hogy mi történik ott, vagy szeretnénk tudni, hogy tehát hogy mi is részt vegyünk. Jöjön Akadályoztatva van valaki. Sajnálat, tehát nem... akkor kimarad felől. Jó rendben amikor telefonált, pontosan tudhat előre, hogy ezt a választ fogja kapni. Örnek, meg Azért ez egy nagyon fura dolog, hogy valamit szeretnék önökkel megismerkedtetni, és senki nem hajlandó arra, hogy elmesélje, hogy mi történt ott, és így aztán, ha nem teszem én meg, akkor kénytelen vagyok a hiányérzettel szembenézni, ez lesz. Még van három perc, hogy valaki elmeséje. Györögött. A legjobb Hát én, én úgy tudom, akár arra kérték, hogy önt betegek itt írjon. És, és, ő, és ő azt mondta, hogy ő nem fogja a házba de, de, ho, de hol mondták? Ki mondta ezt neki? Ö, azt hiszem, hogy a, a egyik, egyik. Elnézést, ott konkrétumok hangzottak el, most vagy elmondja a történetet, vagy semmi értelme. Már előtt sem van neve a uh -huh, újságnak. Katom a sírjában ő, ismerős helyzetem mégiscsak nyomaszt a gül, csód be a szád, nemölött a ligakád. Én ezt tegnap meséltem önöknek, csak én tegnap nem tudtam azt, reggel, hogy ezt este a Bakács el is fogja mesélni, ezt a Bakácsának elmesélte. Névvel, telefonszámmal, is arra kértem valakit, aki ott volt, ráadásul az előbb telefonált ilyen, hogy mesélj el, de látható módon ezt senki nem akar elmesélni, én pedig nem fogom elmesélni. Van még 90 másodperc. Ideged vagy, aki valahogy itt röket. csak félig, meddig érted a híreket, eszed, amit az agyad meghagyott, Az értelem, kettős értelem. A civilizáció túl tesz az élete. A testre rövül a lélek háliát. Áll. A halál az állam szolgálatában, Mi nöltek segmében, örömmel Jó reggelt! Jó reggelt! Hócipő Így. És az ön szerint én most mit érzek? hogy amikor majd megveszem az újságot, ki fogja megírni a bakácsáját? Uh, volnának elképzelésein, valaki biztos meg fogja írni, ha csak a bakácsnak nincs, akkora, de valószínű nincs. Befolyászta a Paskasházira, hogy lebesélje az egészről. És vajon a 444.hu érdeklődését ez a történet felkelti? Uh, Igen. Igen. Gondolkodtam rajta, szerintem igen. Hát akkor ezt tapasztalni fogjuk 168 órán belül. Igen. Körülbelül így van, ez az... Hát Most csak az a kérdés, hogy mi jelenik meg hamarabb? Hát a 444 bármikor megjelentett, mert ugye ez a napilap, vagy napi sajtó. Hát tegnap elhangzott az, hogy kilövési engedély van rá. Hát mondta, hogy a szó tegedő, nem én tegedődök, hanem a baki. Hát érdekes lenne a megbízó személyét, vagy nacionáriát tudni. Köszönöm a segített. Viszont hallásra. Sajnálom az apropót. Bajon hova lett a horvát? Na, hát ez nincs olyan kötelezettség, hogy neki egy jelen kell lennie. Milyen furcsa Horvátnak mondani a Elhiszem, hogy nem jutott az eszébe, nem kellem miért bocsánatot kérni. Csak úgy a történetnek nincs jelentősége. A történetnek így van jelentősége, meg hát annak a drámaisággal, ahogy tegnap elhangzott. Jó reggelt, lehet! Spanyol választások! A bolnában nem Gábor. Első tétel. Igen. Hát lezajlottak. Már elég régen. De azóta nem beszéltünk, vagy ha beszéltünk, akkor nem nagyon esett róla a szó. Aha. Hát a spanyol választásoknak ez a második, vagy nem is tudom, hanyadik fordulója volt. Az áprilisi eredményhez képest lényegében egy komoly változás van, hogy berobbant. Tényleg szó szerint berobbant a Vox posztfrankóista, Szélsőjobboldali, hát, kicsit fasisztoid párt, és Me, mennyire? Öt, nagyon, tehát több, mint megdupláztak képviselőjének számát, ezzel szemben eltűnt egy középpárt, egy, egy liberálisként indult, aztán a jobb szféle sodródott középpárt a Sziudadános. És, ö, ugye, ami, ami a leg Fontosabb ezen túlmenő ez, a, ez azok társadalmi háttere. ami most a parlamenti matematikát és a kormány alakítási matematikát illetőt meg. Az a legfontosabb, hogy nem jött be a szocialistáknak pontosabban a Sánchez miniszterelnöknek az a számítása, hogy majd most itt tenni, megerősödik, jobban, jobb pozícióból indul el egy, egy vagy koalíció, vagy külső támogatás megszerzéséhez, Bizonyos mennyiségű, tehát három szavazatot vesztett, nem sok, de azért mégiscsak vesztett, ahelyett, hogy jelentősen nem szavazatott mandátumot, hogy jelentősen megerősödött volna, és a koalíciós partnere, a Podemos, amelyik egy ilyen rendszerkritikus pártként indult, hát most is az, de azért konszolidálódott baloldali párt, ez érzékeny veszteséget személyes. Magyarán nagyon nehéz lesz kormányt alakítani, Viszont megtette azt, amit ha megtett volna egy fél évvel ezelőtt, akkor már semmi probléma nem lenne. Azonnal két nappal a választások után ö, kötött egy megállapodást a Podémosszal, hogy már pedig koalícióra lépnek, ami a bázisa, a magja egy következő kormánynak, mert még kéne szerezni 20 mandátumot, és ehhez tényleg most csak Dióhéjben van ö, mindenfajta kis, helyi, territoriális pártok hozzájöhetnek, de az is kéne, hogy a pillanatnyal legerősebb katalán függetlenségi párt, a baloldali köztársaságiak, azok legalább is tartózkodjanak. Na, egyelőre erre nem hajlandók, de valószínűleg lesz valamilyen megoldás, mert végül is senkinek se érdeke az, hogy az egész kormányalakítási folyamat összeomoljon, újabb választásokat írjanak ki, amíg, ahol aztán még jobban megerősödik a télső mennyire, mennyire látszik ez meg egyébként Spanyolországon, hogy ez a kormánynak az ő helyzete? Tehát ha valaki egyébként ezzel nincs tisztában, de most nem egy turistáról beszélek, hanem egy politikai rend kevés érdeklődő spanyolról, az érzékel bármit is? Hát persze, hogy érdek, hát nézd, hogy ebben az országban négy éve nincs ö, stabil ö, kormány. De mit érzékel? Hát például a költségvetést nem tudták elfogadni. Jó, de hát az nem érzékeli. Érez... Tehát azt érzékelni, hogy tudom is én, tüntetések vannak, hogy azt érzék, hogy de nincs érzékeli, benzin. De érzékeli, de, de, de, de, hát mondok egy példát, a, a Sánchez azt mondja a költségvetésben, hogy most akkor ennyit fogok adni a nyugdíjasoknak, ennyit fogok adni a különböző területeknek, ennyit fogok adni az egészségügynek, és nem és tud is? ennyit adni, mert, mert nem fogadták el a költségvetést, tehát megy a régi költségvetés tovább zsinórban ami hát euh, elég furcsa is, és egy csomó probléma, ami felhalmozódott, nem tud megoldódni. És ez mennyire Tehát zavarja mindaz... a spanyolokat úgy általában? Hát, hát, euh, nézd, én nem lakom a spanyolok fejében, de gondolom, hogy, hogy azért zavarja. Tehát mindenkit más, kisebb, nagyobb mértékben. Ugye én most itt Katalóniában élek, Barcelonában, itt, itt persze itt a, a más problémák vannak, vagy, vagy a, a Más problémák rárakódnak erre az problémára, de. de azért látni kell, hogy az sohasem jó, hogyha egy országnak nincs stabil kormánya. Az, azt mindenki megérzi, valamilyen szinten mindenki megérzi. A dolgok eldöntetlenek, a dolgok nem egyértelműek, bizonyos határozatokat nem lehet végrehajtani, vagy nem lehet meghozni. Hát a csúcs tartóak talán az olaszok, nem? Nem, az oraszok nagyon gyakran a kormány, de, de általában a kormányoknak volt többségük. Tehát itt, itt gyakorlatilag ügyvezető kormányok léteztek. Akkor mi Izraelben? Hát, ahhoz annyira nem, a, a Izraelet nem értek. Tehát az, az tényleg egy egészen más világ, tényleg nem, nem lenne ildomos beleszállnom. Az alaphelyzetet persze én is ismerem, tehát egy, egy, egy olyan, helyzetbe manőveredte magát az izraeli vezetés. Most nem a kormányalakításról beszélek, és nem a napi politikáról, hanem a távlatokról, a stratégiai helyzetről, amelyből legalábbis pillanatnyilag nem látszik semmilyen kiút, mert lehet persze keménykedni az arabokkal, meg a palesztinokkal, lehet elfoglalni területeket a nyugati part, vagy a keleti parton, Na de, könyörgöm, meg kell nézni a demográfiai trendeket, és meg kell nézni a, a hát igen, főleg a demográfiai trendeket, amiből az derül ki, hogy rövid időn belül Izraelben az arab lakosságnak, vagy a, a, a nem, nem zsidó lakosságnak az aránya nagyon magas lesz, és a Idó belül pedig azoknak a ultraortodoxoknak az aránya, akik, akik politikailag képesek megbéníteni ezt az országot, szintén megnő. Tehát, ugye ez a, és mi lesz a belgákkal? Tehát, <gül> és, és ezek után két lehetőség van, vagy, vagy az ország teljesen megváltozik, és teszem azt, arab többségű lesz, és a kormányzás arab többségű lesz, vagy apartej lesz. Hát nem tudom, hogy melyik a rosszabb. Németországra Már mi vár majd a választásoknak, a, a, a, amikor lesznek? Németországra? Uh -huh. Hát németországban túlságosan elhúzódott ez a, ez a nagy koalíció. Ez nyilvánvalóan teljesen fenntarthatatlan. Tehát hasonló folyamatok játszottak le egyébként Ausztriában is, olyan túl sokáig volt. Részen nagy koalíció, a, a koalíció az nem mindig kormánykoalíciót jelent, csak hát vannak ilyen egyéb összefonódások, és több szint van Németországban is, ugye vannak a tartomány, a kormány szintek. Tehát megerősödnek nyilvánvalóan a szélek, illetve, ami még rosszabb, az egész úgy, úgy megfárad. Tehát az egész politika megfárad, kiüresedik, Németország gazdaságilag jó helyzetben van, ez egy érdekes helyzet, és politikailag pedig, pedig egy ilyen teljesen, hát ha nem is az ülés, de valami ehhez hasonló állapotban. És mi kell ahhoz, hogy ebben változás legyen? Merkel-kortak hogy, a... Hogy ez, hogy ez mindenki tisztában van bele, de senki se változtat rajta. Amikor menjünk vissza a történelembe, hogy, hogy, hogy, hogy mik, a, mik, mik voltak ilyenkor a kiútak. Itt volt a rettenetesen sikeres... A háború utáni német szövetségi köztársaság, Adanael és Erhard szövetségi köztársasága, ahol a CDU, CSU és persze többnyire koalícióban egy, az FDP-vel az egy liberális párt vezette az országot, minden ment, gazdaságilag nem voltak különösebb bajok, persze aztán jött egy válság, de az egész kifulladt, kifáradt, és akkor megjelentek a szocialisták, vagy a szociáldemokraták, akik mindig is ott voltak, de, de hirtelen egy kulcspontnál, a keleti politikánál, tehát hogy például el kell -e ismerni már a háború utáni határokat, és nem, nem lehet itt ilyen pávatáncot járni, hogy hát, az az oderan elsze határa az ugyan van, de, de mi azért nem ismerjük el, de hát tudomásul veszük. És nem, azt mondta, hogy új keleti politika, új politika, új politika, új demokratikushoz, kezdeményezések, ugye ez a brand híres jelszava magyarul, hogy úgy hangzik, hogy merjünk több demokráciát vállalni, ez, ez egy rövid nagykoalíciós átmenet után, ez szinte elektrizálta az országot, tehát teljesen fölrászta az országot, egy valami új dolog elindult, jó, ez is kifulladt később, de mindenképpen adott egy lehetőséget arra, hogy, hogy, hogy egy, egyfajta politikai mozgás felendülés legyen. Most gyakorlatilag minden megmerevedett, vannak ugyan ide-oda apró változások a tartományi választásokon, a, a mindenfajta egyéb helyi szinteken, kormány szinteken is húzakodások vannak, és viszik-viszik az ügyeket, de az egész valahogy úgy beleszürkül. Tehát az, az, az sohasem jó, hogyha egy rendszer örök. És, és va, lassan már ez örökké válik. Amikor Kohl megbukott, akkor gyakorlatilag abban az is szerepet játszott, hogy 16 évi kormánya volt, és fölnőtt egy nemzedék, amelyik amióta az eszét tudtam, mindig csak Kohl látta magát. Azt mondtam, hogy hát most már azért valami mást talán És ez önmagában is elég, még akkor is, hogyha nincsenek ezek az általam jelzett kifáradások a politikában, nincsen az általam jelzett hát, stagnálás. És hát ezen, ezen nőnek föl, amikor, amikor megjelennek a problémák, akkor megjelennek a, a populisták, akiknek a ragyog ötleteik vannak, hogy lehetett megoldani. De mi lesz? Fogalmam sincs. Egyelőre úgy néz ki, hogy, hogy a, az a fajta, ö, hát hogy mondjam, elfogyás, megszűnés, eljelentéktelenedés, ami a szociáldemokratákat, mint, mint egy nagy koalíció kisebb partnerét utolérte, az most utolérte a... a C, de úgy jó, de a, bele tudod-e tudod -e helyezni magadat az Angela Merkel e, testébe, hogy vajon valaki, aki valószínűleg ezzel egy kicsit még jobban tisztában van, mint te, mit gondol arról, hogy a hátralevő időben időben mennyi idő? Még két Hát ez nem kevés. Hogy vagy két, három. három, három. Hát, Kettő vagy három, az mire jó vagy mire nem jó. Ugye itt, itt az embernek a szerepe tud sok is lenni, meg kevés is lenni, de te azt nagyjából tehát érzékeled, hogy vajon az ő fejében mi jár egy olyan folyamat részeként, amelyben elvileg ezt gyorsítani, megállítani, lassítani ellenkező irányba, tehát ami lehetséges, ez bekövetkezhet, vagy épp az ellenkezője, hogy neki ugyanazt mondja, mint bárki más ilyen szituációval szokott mondani, még mindig jobb ő, mint bárki más. Hát valószínűleg ezt mondja, de ügyben hagy hívjam fel a figyelmedet. A Volternek van egy filozófiai abc színű ragyogó könyve. És ott a, a miniszter <gül> címszónál, vagy lehet, hogy nem a minisztert, be, aztán a miniszter címszónál az van, hogy egy miniszter abban a percben, hogy kinevezik, most nem szó szerint idézem, megszűnik önálló gondolkodóvá lenni, megszűnik bármilyen ötletekkel előállni, az ügyek viszik. No, ő, ő, ő, ő akkor meg akar felelni az ügyeknek. Merkel egy tipikus ügyintéző, soha nem volt egy nagy vizionálős, egy, egy, egy, egy nagyon, nagyon precíz, nagyon szorgalmas ügyintéző volt, vitte az ügyeket, és ezen, ezen akkor se tudna változtatni, ha akarna, mert, mert mint, mint, mint kancellárnak, hát viszonylag szűk a mozgásteren. Most azt is tegyük azért hozzá, hogy Ráadásul ez a világ a regnálás alatt alapvetően megváltoz, és hát nem pozitív irányba. Azért ebben, az, ebben a világban fölnőtt Kína, mint, mint egy komoly ö, hát, konkurens az Európai Uniónak, amelynek ugye Németország a vezető ereje egy komoly megjelent Trump, megjelentek az Unión belül is ezek a mindenfajta populista áramlatok jobb és, és, és hátrapp tekintő a múltba révedő államlatok, ezek akár tetszenek, akár nem, ezeket számolni kell, ezek, ezek tényezők, és ugyan semmit nem tudnak megoldani, meg, meg semmifajta pozitív előremutató képet nem adnak, de ettől függetlenül léteznek, és ugye mindenki hozott anyagból dolgozik. Én azt hiszem, hogy Merkel már nagyon régóta tudja, hogy ő most már csak... Hogy is mondjam, csak menedzeli a nem a váltságot, hanem menedzseli a, a, a meglévő dolgot, de, de ő már nem fog. Ö, nem fog alapvető reformokat bevezetni, nem fog, nem fog komoly változtatásokat ö, bevezetni, amelyek egyébként a legutolsó komoly változtatást Németországban most lehet pozitívan, negatívan ítélni, ez eltérnek a vélemények. Schröder kancellár amikor a teljesen ö, hát durván belenyúlt a, meg, a meglévő munkajogi és ö, gazdasági körülményekbe, abszolút nem szociáldemokrata módon egyébként, bele is bukott, de, de az, egy, az egy komoly változás volt. Ö, azóta lényegében nem történt Németországban semmi. Ö, olyan jellegű hatalmas, vál, mentális változás volt. Hogy szokták mondani paradigmaváltásokról, mint ami volt ugye, a 60-as, 70-es években a szóval. Akkor erre nézzünk most, azt követően, hogy voltunk Izraelben, voltunk Spanyolországban, és voltunk Németországban? Nézzünk egy kicsit még Katalóniába, Spanyolországon Nézzük. belül. Azért, mert itt, itt vagyok, és tényleg erről nem beszéltünk. És ugye én végigéltem ezt a ö, hát az itteni most zavargásnak talán túlzás nevezni, de mindenképpen ezt a nagy társadalmi felháborodáskorszakát, amely persze még most is tart, és amely, amely mutatja, hogy egy, egy, egy kisebbség és egy, egy, egy ö, részint egy demagó gondolat, de, de részint pedig bizonyos szimbolikus dolgok ö, írtózatos hatással lehetnek. Tehát miről van szó? Elítélték azokat a katalán vezetőket, akik két évvel ezelőtt egy az alkotmány és az alkotmánybíróság által ö, megtiltott népszavazást tartottak, majd utána kinyilvánították a katalónia függetlenségét, majd részint hazamentek, és lecsisültek a székükben, részintem külföldre mentek, és várták, hogy na mi lesz. Hát az lett, amit ilyenkor lenni kell, a, bevezették a központi kormányzást, ami egyébként hát hogy is mondjam, csak nem nagyon látszott, tehát az annyiba látszott, hogy, hogy nem lett függetlenség, de végül is nem változott Katalóniában az élet. És utána ezeket az urakat és hölgyeket most elítélték, nagyon súlyos, 13-9 évig terjedő börtönbüntetés Ítélték, ami nagyon sok, én nem vagyok jogász, nem értek hozzá, de hát én úgy tudom, hogy minden ország elsősorban a szuverenitását, területi egységét ö, szokta védeni, és ebben nem ismert lépát, ezért tartja föl a hadsereget, és aki ha kell, lőv is. Na most, ez a bírósági ítélet, ami egyébként várható volt, mondjuk a, a nagysága, az, az, az nem. Ez megint fölfította a kedélyeket, tüntetések, ez az, és a katalán kormányzat, amely, amelynek az élén most tényleg elképesztő figurák állnak, tehát függetlenségpártiak, de nem az a baj például az elnökkel, hanem hát egy, egy, egy politikailag hát hogy is mondjam, csak nem igazán fajsúlyos, és nem igazán e, értelmesen működő figura, aki valószínűleg a külföldre menekült Pucsdeman elnöknek a bábja, és, és az ő e, külföldről, és nyilván nem a belső körülmények ismeretéből fakadó e, utasításait hajtja végre. És elszabadult a pokol Barcelonában. A tél előtt folytak, majd napközben folytak a békés tüntetések, majd utána ezeken békés tüntetők egy része. Fogta magát, és éjszaka átalakult bandál, barbárok bandájával, akik neki mentek a rendőröknek, megpróbálták a... a... Mondjuk gondold el, hogy, hogy valaki megostromolja a főkapitányságot. Hát Magyarországon azért azt hiszem, hogy az azt otthon se nézik jól A rendőrök egyébként elképesztően, hogy is mondjam, csak türelmesek voltak, és nagyon sokáig hagyták magukat provokálni, amikor visszöltöttek. Annál sincs. itt a dolog annyiba bonyolódik, hogy van a csendőrség, a központi, a Madridból irányított, van a rendőrség, szintén központi, és van a helyi rendőrség, a Moszózdex Eszkádra, amelyek katalánok. Nem is, ezek mind együtt léptek föl, de persze a, nem mindegy az a katalánok szempontjából, hogy itt most éppen egy, egy gyűlölt spanyol, vagy a, vagy a mi, mi moszoszaink lépnek föl bár a végén, ez teljesen elmosodott a különbség. És fölgyújtották a barikádokat, az összes tegnap vissza a kukákat ide, hatalmas konténerek voltak, ezeket mind-mind barikádokat használták a legváratlanabb helyeken, többek között a házam előtt is azért is nem volt most már majdnem egy hónapja semmi, és, és mindez, mindez, hogy mondjam, egy a békés, nyugodt, egyébként kellemes, az egyik legélhető városnak tekintett Barcelonában. És, és az egész teljesen mutatja azt a, az abszurditást, amit egy ilyen érzelmileg meghatározó dolog, a függetlenség, amely, ha megkérdezed, a katalánokat és megkérdezték őket, a többségük pontosan tudja, hogy esélytelen, nem lehet jön össze. Nem csak azért nem jön össze, mert, mert Madrid nem akarja, meg, meg, meg az Európai Unió sem fogodja, nem azért sem akarja, mert például, amikor szavaztak róla, akkor a, a szavazásra jogosultak 38%-a mondta, hogy, hogy ezt kell, ezből nem lehet köztárságot csinálni, de... De akik benne élnek a mozgalomban, akik kétmillióan vagyunk, és kimegyünk az utcára, azokat hát ez nem ö, ö, hatja meg. És tényleg látom azt, hogy, hogy ez hogyan hat az emberekre a, a héttőznapokat. Hát egy dolog tudni, az emberek, nem tudok jobb szót mondani, elvesztik józan ítélő képességüket. Tehát ez olyan kicsit, mint a vallás, vagy, vagy, vagy mint, mint, mint, mint a család, mint az anya-gyerek viszony érzelmi viszonyá válik. Mondok egy példát. Most tegnap előtt, vasárnap találkoztunk egy házaspárral, akivel viszonylag jóban vagyunk, beszélgettünk vele, és azt mondja a feleségem, hogy szó volt arról, hogy mi volt itt, és hogy ők nem, nem Barcelonával laknak, tehát annyira nem ismerik, hogy pontosan mi történt beszélgettek, én ebből mindig most már kitart, távol tartom magamat, de nem akarok ilyen vitákba belemenni, mert értelmetlen. És hallom, hogy mondja a feleségem, hogy hát igen, és, és a, a Gábor ott, amikor ittem földgyújtottak előttünk a hukákot. Tényleg a... ez történt. Most mi erre a reakciója ennek a két egyébként normális és, és szellemi képességei teljébe lévő embernek az egyik? Hú, az nagyon veszélyes lehetett, mert a rendőrök ezeket is verték mondom, hát azért én ott inkább attól féltem, hogy azok, akik fölgyűjtöttek, és akiknek ezt, ezt az akcióját megakadályoztam azok fognak venni. Hát igen, az is lehet, mert nagyon sok közöttük a, a provokátor, be, be, beszivárgott provokátor. Tehát napokon keresztül mentek, vagyok, most is mennek. Hivatalosan megtámogatta őket a, a kormányzata, a mozgalom részei. De minden, ami negatív, azt elhajtják maguktól, az, ez jut eszükbe arról, hogy, hogy, hogy égett a házam előtt egy barikát. Tehát ez, ez, ez annyira abszurd, és, és azért mondom ezt a személyes példát, mert, mert, ez, mert teljesen érthetetlen, mert um, jó, mindenki, mindenkinek vannak előítéletei, mindenkit. Itt nem előítéletekről van szó, a, a Facebookon lát egy ilyen News, egy ilyen álhírt, és akkor ráharap és és és és jaj, de persze hát ez az ez az hát, a, hát persze hát a provokátorok. Ö, tehát hinni akar és hisz és a legabszurdabb dolgot, itt most egy ilyen helyzetben politikai dialógust folytatni, politikai döntéseket, amikor szimbólumokról, ez elvekről, érzelmekről, nacionalizmusról van szó, lehetetlen. És ez az ami ami, ami Hát tényleg, amit az angol úgy mondja, hogy chilling effect, tehát ami megfagyaszt meg, meg mindent. És olvastam egy felmérést, hogy a katalánok ma már politikai kérdésről nem beszélnek egymással. Tehát félnek, tehát félnek erről egymással beszélni, mert, mert, mert nem tudnak. És, és ez, ez egy társadalmat nagyon-nagyon befolyásol, én azt is mondtam, hogy tönkretet. És ez, ez, nagy, ez sokkal nehezebb ö, feloldani, mint, mint ha majd lesz politikai megoldás, vagy, vagy, vagy megállapodás a pártok között. Ezért nagyon veszélyesek ezek a, az ilyen, hát látom, hogy, hogy mi megy a médiába, már a a médiába ezek a kampányok, mert, mert nem tudják később megállítani a dolog érzelmi folyamatát. Nagyon szépen. Szépen. volt. -e? teljes mértékben világos volt, és köszönöm szépen. A jövő héten a bokámmal leszek orvosnál, és akkor még egy hét van, mert az utolsó két hetében ennek a rádiónak semmilyen a, ami a politikával kapcsolatos beszélgetést én nem hozok be, úgyhogy két hét múlva fogunk találkozni, legalábbis itt a rádióban utoljára. Hogy egyébként Jó. találkozunk, -e, ez rajtunk múlik. Nagyon szépen köszönöm. Én is. Nemes gábor hallottak. Száraz kórót, kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd eszedbe. 06148909999 és Most azt gondolom, hogy 9 óra 12-ig leszünk együtt hogy aztán lesz ebből 9 az önökön is múlik. 0614890999 és 0636771161. Ha a közeleti mérgezésnek túl sok jelét mutatnám elnézést, igyekszem ennek a különböző egyévi jeleivel önöket nem megismerkedtetni. Ahogy a kis karár termed a kávés csészébe mind felejtesz az asztalon Úgy ragadtam én Az egyedül létben mindenre Süketem S fél vakon Cizmussal A félelem ellen Ez a jó módszer Így nekem Sűjthetek Csak látnom ne kelljen Mi az oka hogy nem vagy velem Húsz éven át csak Körbe és körbe Mindent elrontva Álmodok Egy olyan életről Mely nincs összetörve Többé nem visszafelé számolok hogy te vagy, ki kezem után kap S jobban hallom, mi súg szád. Elmondtam volna, hogy nem telt el új nap Az álom határán, ne gondolnék rád Míg nem láttalak, nem fáj, egyedül vagyok. most meg Az lenne jó, ha árnyék lehetnék ha kell hát meg is halok, de te érted élni azt még jobban szeretnék, húsz éven csak körbe és körve, minden belontva álmodok, egy olyan életről, mely nincs, összetörve, többé nem visszafelé számolok. 061 48 és 06 3677 először. Minden rontva, álmodok, egy olyan életről, mely nincs összetörve, többé nem visszafelé számodok. Egy rövid kérdés, hogy most meg fog halni a szabad rádiózás magukat, is becsukják, hallom? Halló? Nem értem a kérdést. Hát azt mondja, hogy a 98 megahertz lehetett ilyen beszélgetéseket hallgatni, mint ezzel az úriemberrel a Barcelonában. Nem? Hát jó, hát akkor nem érti. Minden jó. Jó reggelt, Fiala úr! Én ott voltam tegnap este, nagyon jól éreztem magam, és nagyon kíváncsi voltam, hogy a Petőfirodalmi Irodalmi Múzeummal kapcsolatos élménye hova fog kifutni. Hát a 12 és 1 között fog kiderülni. Most nem erre gondolok hanem maga az, a, az este, az este tartalma. Én azt tudom, én azt tudom, hogy ma délbe. De érti, hogy, hogy, hogy elkezdte, hogy, hogy, hogy mi, mi lesz este, miről fog szólni? Na, hogy számomra az egész olyan volt, mint egy előadás, egy színházi előadás. Hát, mert az volt. Az volt, a Bakács nagyon jó partner volt. Most többet nem tudok mondani, mert akkor órákig beszélhetnénk. Nagyon szépen, köszönöm, hogy ezt elmondta. Hát akkor egy 899 és órat 367, 7, egy hat egy másodszor. Bányi Sándor vagyok, Két nap alatt két koncert, koncertem voltam. Körök Ádám búcsúzott a Bem -rock parttól. nagyon-nagyon jó érzés volt ott lenni, nagyon-nagyon jó érzés volt hallani. Nagyon-nagyon fáradt, nagyon-nagyon-nagyon búcsúzó volt az egész, de mégis jó volt. Ottön másnap pedig Scorpions a papláslóban. Hát kábé majdnem egy idősek, de egész más életérzés. Nagyon tetszett a És kort. miért köszönt Köszönöm. el a török? Hát ö, egyrészt, ez a sokadik búcsú koncertje a Bembrok mm. de úgy tudom, hogy a Bembrok part megszűnik, mint elsőkörületi ügyelődési áll. Az a terem megszűnik, ami a, a Bembrok partot jelentette. Köszönöm szépen! 0614890999 és 0636771161. Senki többet? Tényleg kisütött a nap, én az időjárás előrejelzést. Nagyjából karácsony tűnik úgy, hogy 5 fok alatt lesz az átlag hőmérséklet. Most ehhez lehetne kommentárt fűzni, de én ideg ki vagyok ettől akadva. Hogy? A lányom örül. A barátja agódik, Megvan a munka megosztás közöttük. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk, a jövő kedden nem lesz élő lebonyolítások, egy fejjöncsi, akkor a sarkamat elviszem a doktorához. Egyébként más napot nem gondoltam kihagyni, de szemleg 16-án gondolom önöket tájékoztatni, vagy 17-én a jövőről, addig erről nem beszélek, és előtte egy héttel, tehát 9 től kivonom a műsorból a politikát, illetve hát az jelenik meg benne, amit én beleviszek, meg amit önök. De akkor, hát ugye a régi regényeiben azt lehetett olvasni, hogy olajat öntöttek a folyóra, vagy a tengerre, hogy a háború hullámokat elültessék. Nem volt túl környezetbarát eljárás, de a tenger ott elcsitult. Ezt most itt a szó képletes értelmében most ebből nem tudom, hogy fogok kiverekedni magamat. Az utolsó kéfeje, a 98.00-as frekvencián december 20-án lesz. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hiala úr, szeretném megköszönni a tegnapi estét. Én vagyok a hajléktalan. Nagyon-nagyon nagyon jól éreztem magam, és a Jó Isten áldja meg mindenért. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm. Akkor egészen kivételes alkalom volt, mert három vagy négy telefon is befutott. Igaz, hogy noszogattam önöket. Elképesztő este volt. Valószínűleg ez is... E hogy én ma reggel nem voltam olyan, mint tegnap voltam. Az én energiáim is végesek. Remélem, a szimpla tisztasságán nem fog meglátszani. Ami a Petőfi Irodalmi Múzeumra vonatkozott, azt azok tudják, akik ott voltak, egyébként meg átlevő 43 másodperc vele nem kezdenék bele, de ha befut egy telefon, akkor... Azzal az illetővel még elcsacsogok. Milyen jó szó ez az elcsacsogni. 31. 9 óra 12 közeleg. Már annyi is van. Még 13. Senki? Ilyen sem volt, hogy a Horváth Péter meg volt szólítva, és nem került elő, miközben nincsen külföldön, de hát változnak az idők. Jaj. Kivárom, amíg 12 van, az még 28 másodperc. Jaj. Húszom az időt. Agyám, anyám, édes vagy. Jaj. Napot. Döre pont kukat gmail.com Adam te jössz.